ברעתם ישמחו מלך, ובכחשיהם שרים, כולם מנאפים, כמו תנור בוערה מאופה, ישבות מעיר מלוש בצק עד חומצתו. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים. כי קרבו כתנור לבם בעורבם, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה. כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם, כל מלכיהם נפלו, אין קורב בהם אלי. אפרים בעמים הוא יתבולל,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 מצרים קרעו, אשור הלכו. כאשר ילכו, אפרוס עליהם רשתי, כעוף השמים אורידם, אסירם כשמא לעדתם. אוי להם, כי נדדו ממני, שוד להם כיפה שעובי, ואנוכי אפדם, והמה דיברו עלי כזבים. ולא זעקו אליי בלבם, כי יילילו על משכבותם. על דגן ותירוש יתגוררו, יסורו בי. ואני הסרתי, חיזקתי זרועותם, ואליי ייחשבו רע, ישובו לא על, היו כקשת רמייה, יפלו בחרב שריהם, מזעם לשונם, זול לעגם בארץ מצרים.